Некифор-лабунець загинув сам, коли ви були в таборі. Це підтвердили і Валерія, і Марія Вікторевська. І ходив він не на риболовлю, оскільки річки там поблизу не було. Того вечора він пообіцяв своїй нареченій Марічці, що принесе Едельвейс. Вона відмовляла його від того походу, але він... «Збійся цікаво, як вас послухати» вимовляючи слова, якомога іронічніше, перебив його Георгій. «Далі буде ще цікавіше», – сказав слідчий. «Ще цікавіше, коли я скажу, що ви допомогли знайти справжніх убивць Людмили Черняк і Ніли Трачук». «Он як?» – сказав Георгій. «І хто ж це, по-вашому, якщо не я?» Людмилу вбив бригадир провідників того потяга. Її обмовила інша провідниця, яка кохала бригадира і вважала черняк своєю суперницею. Вона сказала йому, нібито Людмила збирається доповісти начальству, що бригадир бере з провідниць дани ности грошей, які вони мають від перевезення безбілетних пасажирів. Але не зробить цього якщо він одружиться з нею. Тобто та провідниця Віра збрехала, обставила справу так, що Людмила Черняк збирається шантажувати свого бригадира. Ну, а він одружуватися не хотів. Віра ж потім і посвідчила, що бачила, як Людмила Черняк сама викинулася з потяга. Тепер слухайте далі. Нілу Трачук справді вбили, причому задушили подушкою. Але зробив це Степан Колбун, якого вона зраджувала. Ви мали рацію. Вона приходила на пустир до нього. То виходить я, коли йшов за нею, сприяв її смерті? Георгій дивився так, що здавалося от-от закричить. Але ж ви не могли знати, якомога м'якше заперечив слідчий, що він за нею стежив, що він терпляче чекав, доки ви її покинете. Не міг. Покірно і моби приречено згодився Георгій. Де зараз Степан Колбун? Він заарештований. Усьому признався і чекає суду, сказав слідчий. Що ж до судді Бушняка, то ви тут також ні при чому. Він таки наклав на себе руки і зробив це в ніч перед арештом. Тоді вже було відомо, що він узяв великого хабаря від родичів підсудного, якого намагався засудити на менший строк. Отже, ви вільні Георгію Васильовичу. Георгій підвівся і відчув, що ноги враз зробилися ватяними. Кабінет і все в ньому кудись попливли в дивному рожевому тумані. Цей туман йому знайомий, десь він уже так плив, треба пригадати, пригадати. Ви нічого більше не хочете мені сказати і спитати не хочете? подерев'янілим, неслухняним язиком вимовив він. Навіть про кімнату з репродукціями Босха? Ні, Георгію Васильовичу, сказав слідчий, і собі підводячись. Насправді ж йому хотілося поставити запитання. Одне єдине. Про Глорію. Але він розумів, що саме цього питання торкатися не варто. Він був не лише слідчим. Георгій простяг руку до зошитів, які до нього мовчки підштовхнув слідчий. Відсахнувся, не наче обпікся. Відвівши погляд, усе ж узяв і поволі почугав до дверей. Ненавиджу, пробурмотів перед тим, як йти і їх відчинити. Ви щось сказали? перепитав слідчий. Георгій різко повернувся. Тепер очі його справді палали, наче дві розпечені жарини. Ненавиджу зануд, які так детально проводять слідство. Ось що я вам хотів сказати. Чітко вимовив він. Вже на дворі він спинився, озирнувся. Містечко перед ним було геть зеленим, і дерева обіч вулиць, і садив крило молоде зелене листя. А втім, не таке молоде, адже на дворі вже червень. «Ти знаєш, що робити», – почув Георгій чийсь голос. Він здригнувся. То був голос жебрака. «Ні, тільки не це», – сказав Георгій і рушив. Але з кожним кроком Старовишнівською вулицею він розумів, дедалі більше і певніше, що єдиний справжній вихід в цьому житті, так само як досі же брак, приходити на вокзал і чекати потяга, яким повинен приїхати до Старої Вишні суддя. Справжній суддя. Твій суддя. Чекати, навіть коли знаєш, що той ніколи, не Невимовлене запитання слідчому поставила його дружина, коли пізно ввечері у спальні він не стримався і розповів про дивну справу з обмовою, яку йому довелося вести останнім часом.